закінчилась. Вони переспали з бідою. Біди стало менше. Мирна картина кухонного затишку, всіх отих серветочок, букетиків, картинок і фарфорових тарілочок на стінах милувало око. Навіть звичне до цього лагідного домашнього світу, який з такою любов'ю створювала для нього дружина. Дружина. Все дихало миром і спокоєм. Все було, як завжди, і як щодня. Картина війни, шахової і життєвої залишилась там, у темряві ночі. Навіть Антуанетта не виглядала бійцем, який щойно повернувся з поля бою, хоч очі і горіли болем. Нетусю, кохана, не турбуйся, там все гаразд. Я просив, щоб мені зателефонували негайно, якби сталося щось непередбачене. Телефон мовчить, значить, все добре. «Ти і поспала хоч трохи!» Анета притулилась до Маркої щоки, прошепотіла на вушком. «Я люблю тебе, Марко! Ти не забув?» Тепла хвиля розлилась у Маркіянових грудях. Вона не часто говорила такі слова. Голос затремтів, мало не зрадивши внутрішні сльози. «Я пам'ятаю!» «А я нагадую!» Цієї ночі я, мабуть, померла б, якби не ти. Маркіян ковтнув клубок у горлі, який з'явився там і заважав, перешкоджав диханню і навіть чомусь думкам. Все гаразд, мила. Ми зараз поїдемо до Дмитрика. Я швиденько. Ніч довга, темна, в'язка, немов молочний ірис, та зовсім не солодка, потроху випускала зі своїх липких обіймів Усіх учасників шахового бою. І тих, хто брав участь у партії. І тих, хто просидів на лаві запасних. Я живий. Живий. Мамо, Муся, Мусику. Я живий. Як важко дихати. І цей біль у грудях. Але це не важливо. Важливо тільки те, що я живий. А дихати... «Бідолашна Бембі, їй, мабуть, також важко. Воно-воно як, коли хворі легені. Як важко дихати!» «І навіщо я, дурень, послухався Тасика? Навіщо знову зв'язався із гусаком? Треба мені було тих пару зайвих доларів?» «Може, і треба. Сором щоразу просити у Марка. Здоровенний мужик, а заробити сам на себе не можу. Нічого, головне видужати, видужати». І щоб не плакала мама Який же я дурень, який Хто ж знав, що та його баба Яку потрібно полякати Тьотя Валя Оце й усе От усе і розв'язалось Де ж цей біль? Цей рятівний біль, який заступав мене від світу цієї страшної ночі Це все вона, Софія Андріївна Це вона відшептала, мов циганка-ворожка Звідки вона взялася саме тут, саме зараз? Саме цієї страшної, страшної, страшної ночі? Звідки взявся цей чоловік з очима кольору? Не знаю, якого кольору, не знаю, подумаю потім. Зараз так важко думати, так важко зібрати думки докупи. Та звідки він тут? Цей чоловік з очима кольору березневого неба, такими ж чистими, такими ж мінливими. Чому він сидить отут, поруч? Чому ділить зі мною тишу нічної палати? І мій біль? Біль тепер уже в серці. Яка тепла у нього рука, яка надійна, яка певна. Але чому він тут? Він не повинен. Його ніхто не примусить. Це ж не він. Повинен сидіти отут, тримаючи її руку в своїй. А зовсім інший чоловік з очима кольору. Якого кольору, Господи, допоможи згадати. Якого кольору очі у Віктора? Кольору коньяку? Ні, кольору грудневої ночі. цієї ночі, ночі, коли розв'язались усі вузли і зав'язались нові, ще тугіші. Все закінчилось. І почалося нове, інше. Що її чекає? В'язниця, камера. Бруд, сморід, вибиті зуби, татуювання, злодійки, наркоманки, її майбутні подруги.